Den tunna blå linjen pressade sig fram genom krutröken. Soldaterna och officerarna staplade vidare genom ett kraschande, kokande, kräverande kaos av krutgnistor och kulor utan att få skjuta ett enda skott tillbaka. Helt enligt det indrillade stridssättet väntade man in i det sista med att skjuta. Ju närmare man kom, desto större effekt skulle salvan få. Detta gällde i synnerhet i denna stund och krutets kvalitet var högst tvivelaktigt. Man räknade bara med en enda salva. Därefter var det dags att rusa på med bajonett, pik och värja. Så man kämpade sig framåt med tigande vapen, lämnande döda och sårade efter sig. En rörelse kunde förnimmas i den gröna muren framför svenskarna. De främsta ryska leden gick ner på knä. Och skötarna får upp i skjutläge. De svenska soldaterna sträckte ut stegen i den illaluktande kruttimman. Sista sträckan sprang de. Sprang rätt in i evigheten.